Xari Rahimovullah buyurur oh. Deməli İçkinin Ticaretin haram edilməsi Məciddə İçkinin ticaretin haram, ed haram edilməsi Bəli bilir ki Xari Bu babı qeydiləməklə Demək istəyir ki yəni, İcazı olar belə məsələlər də Məciddə danışmaq Məciddə danışmaq Yəni nəyəcə haram olmaq Nəyəcə haram olmaq içkinin də həmçinin və onun əhkəmləri bəyanləmək yəni vicnazı e, olunması və burada Aynşı radiyallahu anh deyir ki, bəs o vaxt ki, Bəqara surəsində riba ayəsi nazır oldu Peygamber salasının mescidə çıxdı və cəmatı oxudu və sonra içkinin də kizarətin haram etdi. Və burada, rəsoul s.ə.və o vaxt qi, riba haram oldu. Ribada növləri çoxdur. Ribanın növləri. E, həmçəni, rəsoul s.ə.və içkinin də ticari yəni ona yaxın etdi. Yəni, Necə ki, haramdır riba elmi, həmçəni içkinin də satmaqda haramdır, lakin bu hədisi olmasa da başqa hədisi də açıq aydın göstərir ki, həm içmi olmaz, həm haramı satma olmaz. Məsələn, ta ki, Biri deyib, donuz haramdır və lakin mən saxlayıb, çatıram. Saxlamaq haram deyil. Lakin yox. Əgə bir şey haramsa onu, saxlamaq da haramdır. Aynındır. Adı ələ iski verə on nəfər lənət deyib, Hətta onu daşıyan. Lənətdənib, düşününə deyil. Və sonra bu hərələ mühürür, bayaq əlxədəm olil məsid. Məsid üçün xidmətçi olmaq məsələsidir. Yəni, məsiddə xidmət eləməkdir. Burada İbn Anbasın e, deyir ki, bəs e, İbn Anbasdan gətirir ki, Allah subhanətlərə buyurur Nəzər tuuləkə məfi batni müxarrana Yəni, Əlimran surəsi 35-ci ayə deyir, Allah subhanətlərə deyir ki, o qadından hansı ki e, nəzir deyir, deyir ki, öladım olsun və nəzərdə tuturdu oğlan, qızu şəxir, oğlan şəxir. Bəs e, məsid üçün, qoyusam onu məsiddə ki, xidmətçi olsun məsiddə. Və qabaq belə nəzir edirdilər. Tətlə sufilərdə də var idi, İslamda olanda da belə nəzir edirdilər. Məsələn, çox ki, Afrika tərəfdən sufilər oda, sufilik daha güclə gəlir. Məsələn, Nigey Reza tərəfləri dedi ki məsələn orada övladlar da çox olardı. O 50-dən 60-la. Hə, bir ailədə. Və deməli, əla hə, pilin məsələn nəzirlədi Allah-a o qısası, birdə oğlumu aparıq qoyuram Kəbəyə. Və peyğəmbərinə üçün ömürlük və ağdalıq darona. Hə, ağdalıq nədir? Sonu Deməli, ki, xidmətçi olsun daima, hətta evlənməsin, ona Və indi də var, mədənədə məhcədə birisi bir ikisi, düzdür, indi qadağan iblər, daha qəbul ləminlər hələ adamları. Lakin qabıblar o vaxtdan, indi qocalıblar artıqlar, toxunmurlar. Bəni, məsələn, görsən, imam gələndə kömək edirlər imama, məsələn, cəmatıd, ləqsəşində oynadır. Peygamber yani, sanası vaxtdan var idi həllilər. Qadınlar yana olaraq edirlər. Taxki bir ağır şey olanda qadınlar yana olaraq varlardırlar. Lakin sonra soğabiləri başladılar vəzbiləmək olar. Qadınları, sonra fəhəmləsən, nəhirləri olaraq dikilməyə. Qadınlar arasına. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni, bu, var hətta suflərdə də var, deyil, bələ, olmaz. Haramdır. İnsanı axtalamaq. Haramdır. Aydındır. Və, və lakin, biz demişdik ki, nəzir olmaz bu Bu cür. Yəni, övladım olsun, belə eləyəcəm, qurban kətcəm. Bu cür nəzir bəyənilmir. Və Allah kimi, biri bu ayağını gətirə bilər, deyə bilər, hə, nə deyirsəm bəyət? Bəs burada nəzir də, xə, övladım olsun, mescədə xidmətçi kimi qoyacaq. Və Allah kimi, bu bizim şəriətdə olub, birinci. Aydındır, bizim şəriət deyil. Ola bilsin, hansısa məsələlər, hansı şəriətdə izazı verilirdi. Bizdə isə qabağandı Bizdə qadağalım necə? Yəni, şəhflən nəzir bəyənilməyib. Peygamber salsın, qadağalımı deyib, baxıldı o adam. Amma belə şəhsiz nəzir edirsən, Allah yaxşı, maşallah. Aydınləyib, Peygamber salsın, deyir ki, kim bir nəzir ki, Allah taət eləsin, o cür taət eləsin, qoy eləsin. Yəni, heç nədən deyir ki, mən Allah yolunda inşallah nəzirdən üç gün orta tutacaqam, hələ belə, sabah tutam. Yəni, şəhf bağlamar Allah talanı ki, oğlum, üstə gilsin, qoyun kəsəm. Aydınlayıb belə nəzir deyən gələk eləyək. Ancaq belə nəzir beynilmir. Çünki elə bir pahalıdır kimi çıxır. Yəni, elə bir oğlu olmasaydı, nəzir eləməyəkdir. Aydınlayıb və ya belə iş olsun, belə eləyəcəm. Adam pahalı adlandırıb fəyəmbar salsı. Amma şəfsiz nəzir olan inşallah. Və bu hədisdə e, e, Məli Buxarinin, Raximullahın, Deməli bu babda hədis də gətirir Abu Hurayra hansı ki, bizdən keçib bir qadın hansı ki, məscidə süfrürdü, öləndə xəbər vermişlər, axşam ölmüşdü, və axşam dəfn edilmişdi. Təmbas salsı görməyəndə ona dedi ki, bəs xan filan kəyf, bəlkə dəfn edilmişdir, ölüb. Təmbas salsın getdi qəbrini şuduyanda onun səs cəzanı almışdı. Və burada ə, Buxari bu məsələni gətirməkdə o idi ki, bu məscid bu ayina. Məscid deyil, xidmət eləmir. 15 İslamda Sondan qabaq olan ümmətlərdə də ibadət yerlərini təmiz saxlamaq var idi. Aydınləyir. Məqsəd odur, müxayənda xin onların, çünki hələ belə babları gətirməyik, fəhsli. Aydınləyir. Və ə, İslamda da belə eləmək olar, məsələn, niyyət eləmək olar ki, inşallah heç nədən məsqidi bir gün təmizləyəm, məsələn. Onlar da eləmək. Ancaq ə, qaldı ki, burada yaşamaq, belə ehtiyacı yoxdur ama, belə ənnəzi ki, mən ömrü qoyu meçiddə qalıb xidmət edirsəm. Belə ehtiyac yoxdur. Aydınlıq, çünki işləmək də lazımdır, yaşama da lazımdır. Belə nəzir bənim. Və bu ayədə, Əlimran 35-də qadın demişdi, oğlum olsun, hən ki, qız olur. Qız olur və qız da kişimi döyək şey yoxdur, olan kişimi döyür, onun yox, qızı qoymurlar. Əslindən, kişilərə qoydurlar, oğlan şalan, nəzirliklərə, meçidlərə. Bu türlü suflərdə var, lakin, olmaz bel olmaq şəriət, qədəmanlıyıb hələ insanın bir yerlə həbsdəyib saxlamaq, özdə axt alamaq. və sonra buxarəyə, e, əsr-i zədə məçiddə bağlamaq olarmı, mə? yoxsa yox, yox. taq ki biri əsr tutulub, o məçiddə bağlamaq, saxlamaq olar, yoxsa yox, sonra başqa məsələ qalısın gələn dəhsəniz, Allah və